Збадьорено посмику приплюснутою голівкою сирота. Я оперуватиму тільки фактами. Оцінку цим фактам ви можете дати самі. Отже, факт перший. Хто в нашій країні не знає імені прославленого майстра високих сталінських ворожаїв Марка Остаповича Озерного? З усього Союзу їдуть до села Мишурин ріг на Дніпропетровщині тисячі і тисячі людей, щоб запозичити передовий досвід видатного кукурудзовода «Мічурінця», запровадити його у себе, дати батьківщині додаткові тисячі тонн добірного зерна королеви полів. Поїхав туди і студент Сміян, і не з власної ініціативи, а посланий професором Черкасом. З якою ж метою? Командрував до Марка Озерного свого улюбленця професор Черкас. Ви довідаєтесь про це, прочитавши так звану курсову роботу студента Сміяна, яку професор Черкас рекомендував на міжвузівський огляд кращих студентських робіт, добився для неї першої премії і надрукував у науковому збірнику. Що ж пише студент Сміян у своїй так званій роботі? Він має нахабство стверджувати, що високі врожаї – Марко Озер не одержує не завдяки досягненням найпередовішої у світі мічурінської науки, а тільки завдяки унікальним природним умовам якоїсь жаб'ячої балки, де він висіває свою кукурудзу, мовляв, що весни талі води наносять туди родючого лесу з довколишніх ярів, і тому там такі високі врожаї можете собі уявити, товариші, всю глибину падіння самозваного теоретика вкупі з його титулованим вченим покровителем. Передові мічурінсько-лесенківські способи землеробства – якась жаб'яча балка, до якого ще блюзнірства можна дійти. Факт другий. Жолоблячись як собака, що струшує з себе бліх, з кривенькою усмішечкою шамкотів сирота. Це вже факт інтимно таємний, коли хочете. Студент Сміян ніяк не може забути своїх минулих подвигів. Але не подумайте, що він згадує фронтові бувальщини, своїх фронтових друзів, тих, хто ніс нам перемогу в битвах і в тилу. Де там? Це ж змішало б його з натовпами – Зрівняло з усіма, а він будь-що хоче вирізнитися, вознестися над масою, над нашим соціалістичним способом життя. Ще, мовляв, греміли останні бої Великої Вітчизняної війни, та його, капітана Сміяна кинули на виконання особливих завдань. Ну, гаразд. Припустимо, що це справді мало місце. Але що ж запам'яталося колишньому капітану Сміяну з його особливої місії? тільки те, як він, буцімто, кілька місяців ганявся по всій Європі. З яким би ви думали? За дружиною академіка Лисенка, як вона все-таки втекла навіть від такого доблесного воїна, як капітан Сміян? Що це, як незлісна дискредитація славетного сталінського вченого? І як ми могли це терпіти? Зал лежав мертвий, а в руїнах і понищенні навіть Климушняк, не здобувся ні на яку репліку, бо останні слова сироти падали і на нього, на все керівництво. Справді, як могли терпіти, а як не перепинили вчасно всіх тих брудних наклепницьких потоків, які лив на всі боки цей студент Сміян? Климушняк обурено хилив голову то до секретаря парткому Михна – то до заступника директора Зубрицького зали далі лежав, а в руйновищах і летаргії, зате сурота ще більше збадьорився, навіть спробував примірятися. Нарешті до трибуни, але вчасно збагнув, що з полірованого ящика виткнеться хіба що вверх його приплюснутої голівки, тому знов зайняв свою попередню позицію, знов посмикався, пожелобився, попридурювався до схочу і нарешті повідомив про своє існування. Факт третій – високоповажне зібрання. Тут я звертаюся до вас, до чоки синів свого народу, народжених і вихованих під червоним прапором революції всіх тих, про кого в нашому революційному гімні сказано. «Хто був ніщо, той стане що». Я міг би спитати вас, що читає студент Сміян. Але ви можете цього не знати. Я ж знаю і не маю права втаювати». Дуже інтересно підбадьорив сироту Климушняк. Сирота націлився на принишклий зал, прискаленим оком, ще дужче зім'яв у своє личику, глумливо покахикав.